Святи Господи, благодарим ти за възможността, която имаме да сме тук, заедно в общение с Теб. Господи, ще разискваме за Твоето Слово. Благодарим Ти, че го имаме, благодарим ти, че можем да се учим за Теб от Него. Благосявай ни винаги така, както го правиш до сега. Ръководи ни, оставаме нашия живот в Твоите ръце и Те молим винаги да ни закрилиш за напред. Амин. Даваме думата на две малки дечица. Господ е пастер мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме води, петихи тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачата сянка, ако ходя, няма да се сплаша от зло, защото ти със мен, твой джезъл и твоята тояга. Те ме утешават. Приготвиш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазваш и ми. ще смири главата ми. Тяшата ми прилива. Наистина, благо ще ми още ме средат през всичките дни на живота ми. И аз завинаги ще живея в дома Господен. Браво. Амин. Цялото писание е Бога вдъхновено и полезно за по за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. За да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. Благодарим Ви личица. може да седнете отпред. А ние така, както сме седнали, да изпеем песен 179-та, пей с мене Аллилуя. Дали Бог, когато благославя, с който той дава през та ясно през деня, Скъпета, се кита. Бъй hey, са с мене, Аллилуйя, Бъй hey, са мене от срце. Бог богато благославя, Който благотарен е. Собичте обгръща той, Дава радости безброй, Милостта му бликаш Пей hey, с мене, Аллилуйя, Пей hey, със мене от сърце, Бог богато благославя, Който благодарен е. Но от всички дарове, Знай найскъп за Тебе, Който на когото Бог даре. С мене, ей със мене Халилуя, ей със мене Оцърце. О, то благославя, който благодарен е, той е още жив сега и на твоята страна, като бере страшно теб стопи. Пей с мене, Аллилуйя, пей с мене от сърце. Бог, покато благоствавя, който благотарен е! И понеже тази сутрин виждам, имаме много добро настроение за пеене, нека спеем още една песен. Без него аз съм нищо. нищо остай ко няма мост песне се лута като коря без и Исус спасите, ти познаваш ли го? Приеми косека, то й И спатя сека, беге с сам. Без него, са. аз бих закинал, без него, ще Мамна бежда, но с Исуса съм спасен. Исус, твоя сидемо Исус, ти познаваш ли го? Приеми го, сега той отпори. И спавя сега, бех с него не гоняха, аз ми животът на тази земя. Ага, сто си чудесен спасител, ще наследя вечността. Исус, спасител, о Исус, ти познаваш ли Го? Приеми той подпури, избавя сега. Пехе снего ще. Са. Темата, която днес ще бъде представена пред нас, подготвена от група млади хора, носи заглавие въздействието на Словото. Призовавам за вашето внимание. Когато ме помолиха да взема участие в тази програма и представа си, нямах колко е важно участието ми, защото ми беше казано, вземи един текст от Библията и разкажи нещо свързано с него. И понеже аз имам един много любим мой текст, не ми се стори нещо, особено и веднага казах да. Но сега разбирам, че а, имам доста по-голямата и тежка отговорност. Заедно а, да разгледаме този стих и нека Бог да ни благослови това наистина, да са думи на вечен живот. Искам да ви разкажа защо и как съм стигнала до този текст. И това, което ще ви представя, е повече моя лична опитност на базата на този текст, отколкото някакво получение или наставление, което може би сме свикнали да чуваме събота сутрин от този ян Мъжете обичат а, да разказват, които са били а, за истории от казармата. На мен така ми се случи с течение на времето, че все разказвам за нещо, което ми се е случило докато съм била в странство. Та днес ще бъде също една такава история от времето, в което съм била в Германия и по-точно още от първата ми година там. Трябва да знаете, че аз съм завършила математическата гимназия с английски язик и немски язик ми беше втори язик, което учениците ще разберат добре, почти нищо не означава. Бях карала някакви курсове допълнителни, но и те... Бяха може би 3-4 месеца вече приключили, когато заминах за Германия. И честно ви казвам, първия разговор, който ми се наложи да проведа, седях и се опитвах поне една думичка да хвана, която да, да, да разбера за какво ми говорят. Абсолютно бях блокирала и първата седмица се оправях на английски. Накрая на първата седмица, когато отидох на богослужение в събота, Стана така, че вече обърквах английските и немските думи и беше една голяма каша. Аз отидох по една програма, която беше от немския червен кръст и те ми осигуряваха една година, в която да мога да работя доброволно в техните болници и ми осигуряваха жилище в едни общи жития. Бяхме една група от 10 българи, и всички българи, с изключение на мен, бяха настанени така, че бяха с българин в стая. Аз бях с една германка в стая и на работата си също нямах достъп до други българи. И в един момент ми се струваше, че този немски може да ме смачка. Честно ви казвам, имаше моменти, в които, след... понеже ние почнахме веднага да работим, това са 8 часа, 8 пълни, един пълен работен ден, Връщам се в къщи, съквартирантката ми говори с мен на немски и аз се чувствах като премазана. Защото някакси нямах, а, не можех да се изразя. А, вие ме познавате, аз съм много а, темпераментен човек, който обича да говори. И исках да си изкажа мнението, исках да си кажа какво е ми е на душата, обаче не можех. Слизах понякога при моите приятели, не понякога, но всеки ден, защото имах нужда от тази пауза. Малко главата ми да се освободи. На работа в началото вървеше добре, бях в операционна и помагах на стерилната сестра, на тази, която беше стерилна заедно с докторите. И... Те в началото не ме оставяха сама, защото виждаха, че не мога да се справя, аз не, не ги разбирах. Но дойде един момент, в който вече сметнаха, че достатъчно съм освоила и езика, и понятията специфични за тази област, че ме оставиха в операционната сама. И дойде един такъв по-критичен момент, в който доктора искаше нещо, което аз не можех да разбера. Отивах в коридора, взимах нещо, връщах се, те ми казваха не е това. И така няколко пъти, докато в един момент доктора каза, иди викни една сестра. И аз така, много ми стана неудобно, отидох да викна сестрата, тя му даде каквото му трябваше и той започна на нея да й говори. значи, до толкова вече съм разбирала немския, че разбрах, че и се кара как може да са ме оставили сама при положение, че не, е, не съм достатъчно подготвена. Цялото това напрежение, което ми се събираше е включително и това, че съм далече от семейството си, далече от приятелите си. Включително това, че от училище изведнъж Започвам работа, не е имало период на адаптация, ме смазваше. И един текст от псалмите ми помогна в този момент страшно много. Един текст, който казвам ви, буквално съм си повтарила ден след ден, за да мога да издържа на това напрежение, което се беше който беше върху мен. Той се намира в Псалм 55, 22. Възложи на Господа това, което ти е възложил и той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведният. Времето ми в Германия наистина беше изпълнено с страшно много трудности за мен. Но това е времето, в което аз преживях моя Бог лично. И осъзнах, че това, което той ми е възложил като задача, това, което ми е дал в момента, когато се чувствам толкова натоварена, аз спокойно мога да му го върна на него и той ще ме подпре. И това беше моята опитност, защото всеки един ден аз учех по нещо. Аз всеки един ден възлагах на него моя товар. Докато дойде един момент, в който една сестра пожела сутринта, докато си разпределяхме операционните местата, кой къде ще е, тя пожела да е с мен. Аз не исках да съм в тази област, те бяха три различни. Не исках да съм в тази област, защото имах много малко опит в нея. Бях повече в общата хирургия, тя искаше да съм в нея, с нея в урологията. И ми беше едно тежко така, защо сега точно трябва да отида в урологията? И в бързането, операция след операция, в един момент тя се миеше за втори или трети път и казах, сега ще направя това и това и тя. Да, казва спокойно, не се притеснявай. знам, че ще го направиш, защото знам, че мога да разчитам на теб. Което за мен беше едно голямо благословение, че Бог ме беше довел до този момент в моята работа, в задачата ми и, и беше момента, в който виждах, че Той ме е подпрял. Бях възложила, бях дала всичко в Неговите ръце, защото сама не можех да го нося. И видях това, че Той никога няма да ме остави. Той наистина ме беше подпрял и не допусна кръка ми да се поклати. Нека да бъде слава на нашия Бог, който никога не ни оставя. И колкото е да е тежък товара на задачата, която имаме в момента, винаги можем да му е върнем, така да се каже, и Той ще ни подпре. Сега ще имаме възможност да изпеем още една песен заедно. Слышни косо на Бога, Нежното на теб щепти. На вратата бълно очаква, Слушай, ти. Колко нежно Христос, Христосове, Ще ли да презрещи твой небе? Отвори ти свърте двери, в теби, Сус, да се зацели. Мир душащни и масти, само там си сусамил. Любов таму ти си чувствал, как зовете, брате мой, Дишеш ти, ти чрез Него саму, Своя мир ти дава той. Колко нежно те бисус дове, Ще ли да презрещи той небе? Отвори ти своите двери, В те бисус да се засели. Душа ще ще имащи, само там си сусамил. Ни што, че се гаси падна, застане пак пред Христа. Може би си се подхвастна, тухи с от хо откреха. Колко нежно те Христосове, ще ви да презрещи той твой небе. Отвори Ти свърте двери, в Теби Сус да се засели. Мир в душа, имаш си. само там си слуху колко плачити си падал, но си хитвал при Христа, тойто казти не прощавал и дарявал радостта. Колко нещно теб Христа зове, да през той твой небе, Отвори ти Своите двери, в теб Исус да се засели, Мир ще имаш ти, само си Аз искам да ви споделя едни стихове, които на мен лично са ми помогнали да разбера една основна християнска Истина, която е изключително практично насочена. Представете си, че вие сте част от групата на учениците, 12 апостоли, и вървите с Исус по цял ден, стъпвате по Неговите стъпки и сте потрупани с Неговия прах. Виждате как Той изликува болни, възкресява мъртви, въздига хората от греховното им състояние, Той изликува дъщерята на Ир, Изгони демоните от легион. Виждате чудесата и си казвате, аз не мога да правя такива чудеса. И вътре в себе си си казвате, искам и аз да мога така да правя. Може би същото са си помислили учениците, когато са виждали Исус да прави тези чудеса. И са, пожелали, и са пожелали и те да бъдат като Него, да имат тази вяра. Защото са виждали винаги, че когато Исус направи някакво чудо, Той казва, Твоята вярата изцели, Твоята вяра е освободи от Еди, какво си. Вярата е това, което помага на човека. Учениците са искали да имат тази вяра, която Исус е имал. И така, те отиват при Него и му казват, Господи предай ни вяра. След това Исус им разказва една притча, но преди това им казва нещо като условие. А Господ рече, ако имате вяра, колкото си напова зърно, казали бихте на тази черница и се и насади се в морето и тя би ви послушала. И сега историката, която можем да наречем и като притча. А кой от вас, ако има слуга да му или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нива, влез да ядеш. Стегни ми пощетай, докато я ми пия, подир това ти ще ядеш и пиеш. Нимаш ти благодари на слугата, за дето е извършил каквото му е било заповядано. Също така и вие, когато извършите всичко каквото ви е заповядано, казвайте. Ние сме безполезни слуги. Извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. Ние само, когато слушаме Божията воля, само изпълняваме това, което сме длъжни да извършим. Ние не правим нещо повече от това, което Бог ни е дал. Ние не можем и да направим повече. Какво откриваме обаче в тази история и каприча, която Исус разказва на учениците си за господаря и за слугата? Мисли ли сте по този въпрос? Слугата се погрежва първо за господаря си. Той не се погрижва първо за себе си. Значи той първо се грижи за господаря си, поставя неговите нужди на преден план като най-важни, след това поставя своите нужди като втори. С кой стих можем да свържим тази историка? Стих, който много добре познавате. Някой може ли да се сети? Да? Точно така. Първо да търсети Божието Царство, записано е в Матей 6:33. Много често ние страдаме от проблемите си. Страдаме, защото, именно защото не поставяме Бог на първото място. И, което е може би едно от най-важните неща за нас, това е нашия дял в борбата и нашия дял в спасението. Поставяйки Бог на първо място, ние сме тези, които съдействаме Той да ни спаси. Без това наше участие, нищо от това, което е направил Бог, няма да има полза за нас. Това е нашата борба. И сетих се за един стих, който искам да прочетем. Защото един ден а, тази служба между слугата и господаря ще се обърне. Записано е в Лука 12 глава 35 до 37. Кръстът ви да бъде припасен, светилниците ви запалени. И самия вие да приличате на човеци, които чака господаря си, който ще се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажение уния слуги, които господарят ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Моето пожелание в тази връзка с това, което ви казах и споделих за вярата е ние наистина да бъдем на сватбената вечеря на Агнето. И сега, когато ви попитат как ние можем да развиваме вярата си, спомнете си за тази историка, която Исус разказва на учениците си, че ако искаме да развиваме вярата си, трябва да поставим Бог на първо място. Пожелавам ви го на всички и на себе си. Амин. и споделя две, две истории много накратко и след това някои неща, които съм си мислил за въздействието на словото. Едната е преди около пет години. Пак така имах събутно сутрин участие тук, но беше по-различно и много исках да, да бъде добре. Словото да има въздействие. И не се чувствах способен да направя нищо. Бях си научил участието, ако може така да се каже. Обаче се усещах много слаб. Не в най-лошия смисъл на думата слаб, но слаб, неспособен. И се молих тази сутрин преди това. И когато отворих Библията си, няколко стиха от Исая, 40 глава, бяха точно като отговор на тази моя молитва. Те бяха насърченият. Ще прочета някои от тях. От първи стих, Утешавайте, утешавайте народа ми, казва вашият Бог. Говорете по сърцето на Иерусалим, извикайте към него, че времето на рубуването му се изпълни, че беззаконието му се прости, защото взе от ръката на Господа двойно за всичките си грехове. Глас един, който вика, пригответе в пустинята пътя на Господа права направете в стъпта пътеката на вашия Бог. И продължава да чета и след известно време бях много насърчен. Това наистина все едно Бог ми го каже, все едно беше до мен. И усещах присъствието му, усещах, усещах го лично. Словото го усещах лично. И вие сте го усещали. И знаете как е. Втората история беше преди няколко седмици. Четях в Лука, първа глава, за Иоанн Кръстител. Ангела казва на баща му каква ще бъде неговата мисия. И казва, нека прочете, той ще върви пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните към мъдростта на праведните. И ангелът тук цитира последния стих от Стария Завет, нали? Той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите. И аз се замислих, и преди съм срещал този стих, но този път се замислих пак. Какво общо има това обръщане на сърцата, с мисията на Илия, на Иоанн Кръстител, за, за пробуждане, за реформация. И, и докато мислех, всякаш това беше и за мен. Аз нямам деца. Но принципа, който видях в този стих, в тази част на стиха е да обърне сърцата към най-близките, на бащите към децата, които са им първата отговорност, към съпругите в семейството, на децата към бащите, тези най-близките, най-важните най най взаимоотношения. И докато си мислех така, видях, че това всъщност не е толкова далечно от това, което е пробуждането и реформацията, което е обръщане на сърцата към Бога. Най-просто казано. Защото пак е обръщане на сърцето. Насочване извън себе си. Оставяне на егоизма зад нас. И насочване на сърцето към някой друг. И това е любов. Това е да се учиш да обичаш Бог и другите. И те няма как да не са заедно. И някакси, докато си мислех, някои други стихове се появиха и, и започнах да разбирам малко по-добре този стих. И ми е много интересно, старещината, като направи съобщение за седмицата на молитвата, едната от темите, ако забелязахте, но ще заглавя вестта на Илия към семействата. Ще ми е интересно да чуя още нещо за, за този стих и за тази идеи. И другото интересно е, че предния ден същия ден и следващите няколко дни, имаше събития в живота ми, които бяха свързани, като чили с, с този стих. Сякаш, Бог наистина искаше да насочи сърцето ми аз нямам деца, но имам жена. Доколко успява, тя може би най добре може да каже. И това беше втората история. И сега някои неща, съвсем кратко, които съм си мислил за въздействието на Словото. Забелязвал съм, че понякога Словото ми въздейства повече, друг път по-малко. И понякога ми въздейства, когато подходя към Библията като лична среща с Исус. Лична среща с Бог. А не просто да си прочета. Всички го знаем, ама и аз много добре го знам, а пък и аз понякога се улавям, че просто чета. И сякаш няма въздействие. Но когато променят тук нещо и си кажа, не, сега се срещам с Бог. И е по-различно. Следващите две неща също са свързани с това. Те са преплетени някакси. В първата история аз усещах нуждата си. И когато усещаме нуждата си, отворим Божието Слово, тогава е различно. Тогава сме по-отворени и Бог може по-лесно да, да ни привлече вниманието и да ни каже нещо. Той много обича да работи с хора, които усещат нуждата си. И проблема на Балдики е аз нямам нужда от нищо, или поне така си мисля. Да, да усещаме нуждата си. Трето нещо е да бъдем отворени. Наистина да очакваме, че, че Бог ще ни покаже нещо с вяра. Господи, кажи ми нещо за мен. И това също виждам го в моят живот. Когато го има, помага. Когато го няма, когато не искаш, не получаваш. Когато искаш, получаваш. Предпоследното нещо е свързано с продължителността на въздействието на словото. В известен смисъл, продължителността на въздействието понякога е като че ли един ден. Защото той е като ежедневен хляб И то те засища за днес, обаче ако утре не ядеш, може би няма да умреш, но ще усещаш слабост, както ако не си ял. <сък> не знам дали се случва да изпуснете понякога някое ядене, няма да умреш, може би няма и да се разболееш, обаче друго си е. И в тази връзка, с това приключвам. Едни стихове от Второ Петрово ми направиха силно впечатление преди време. Изпомислих колко е важно за нас хората да си напомняме. Неща, които ги знаем, отново да ги поглеждаме, да ги опресняваме в съзнанието си. си може би хората сме така направени. Не може едно нещо, не е като компютъра. Записваш го там е, там е. Друго е с хората имаме нужда да си напомняме. Апостол Петър го е разбрал добре това и бройте с мен, колко пъти в четири стиха има думата или формата, някои от формите на напомняне. От 12 до 15 на първа глава. За това винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете, и да сте утвърдени в истината, която сега имате пред вас. Мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви потиквам чрез напомняне, понеже знае, че скоро ще напусна хижата си, както им извести нашият Господ Исус Христос. Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да си припомняте тези работи. Той го разбира от това. Дори неща, които ги знаем, Ама много са ни ясни. Имаме нужда да си ги припомняме. И хубавото, интересното е, че следващия път, след няколко седмици, месеци, години, когато погледна същото нещо, аз ще видя нещо ново в Божието слово. Така, със сигурност. Защото аз съм преживял различни неща, ситуацията ми е различна и, и Бог може да каже сега това го свържи с и това с онова и така да бъде практично това, което учим. Нека наистина Бог да ни помогне да изучаваме това слово и то да ни въздейства наистина. Все повече. Всеки ден. Сега заедно ще изпеем една песен. Да, колко же, е дит знай, да баш пред теб мирен стоя, коленичил Край ти от греха Задава да състеба вечността Боже, деп всякога Ще възпява моя душа Чи избавяш ми ти от греха И даряваш ми вечността Бог, изкушете, поддай ми рака, те се глоте на скромни така. Избави ме до краих от греха, за да се сестек в вечността. Боже мой, що се кара, Как град ми ти, баведи, вечния живот подари. О, Христос, подай ми ръка. В теснено те на скрап е така. Избави метократимо от кръвта да вода с теб в вечността. Гледайки предпоследния слайд, показващ вечността, идваше да стана и да тръгна и директно да вляза в вечния град. Вярвам и убеден, че и това ще стане, когато Исус Христос се завърне. Едно малко момиченце, като тези красиви пред нас дечица, много обичало в техния дом да идват гости. Един обяд, дошъл един Чичко в техния дом на гости и когато се поразп... заприказвали с детенцето, той видял, че тя има една Библия и е попитал, какво има в твоята Библия? Тя веднага взела Библията, дошла пред непознатия Чичко, но вече не е им приятел, Отворила и започнала да му показва какво има в своята Библия. Ето от тук е снимката на моята по-голяма сестра. Ето това е кичор от моята коса, когато съм била на две години и продължила да изрежда и останали неща, които били в нейната Библия. Какво има в твоята Библия? Какво има в моята Библия? Може да кажем, много неща има в библиите ни. Освен такива напомняния бележчици, които си оставяме. Може да кажем, и там откриваме светлината, там откриваме тъмнината, там откриваме правдата, откриваме и милостта, откриваме живота, откриваме и смъртта, откриваме доброто, злото и списъка може да го продължим до безкрай. Бих желал да ви прочета Първия стих от Евангелието на Йоанн, първа глава. В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Мисли си, ако всичко останало присъстваше в тази книга, а го нямаше този, Исус Христос, Богочовекът, тя нямаше да ме ползва с нищо и щеше да има ефекта, както всяка една друга обикновена книга има върху нас. Една книга, която ни дава добра информация, една книга, която ни дава определени съвети, как да се чувстваме по-добре или да живеем по-добре, но без да ни предлага надеждата за спасение от греха, за спасение от смъртта и надежда за един вечен живот, който само Бог може да ни подари. Втори и трети стихове. То в начало, Словото беше у Бога, всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Нито светлината, нито тъмнината, нито доброто, нито злото нямаше да съществуват. Нито аз щях да съществувам, ако не беше този Бог, за когото Библията ни говори и когото тя представя пред нас като Онзи, който е сътворил целия свят, като Онзи, който е изкупил цялото човечество от заплатата на греха смъртта. 12 и 13 стихове от същата първа глава на Евангелието на Йоанн. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии и чада, си реч на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но... Какво казва текста? но се родиха от Бога. От кого съм роден аз и ти? Да, от моите родители физически. Но ако искам да преживея този вечен живот и да бъда завинаги с моя Бог, трябва да се оставя да бъда роден от Него. Да се оставя и да се потопя в това чудо на свещеното писание, на това слово, което може да ме промени, това Слово, което може да ме облагороди, това Слово, което може да ме направи един нов човек. Плътският човек да стане духовен човек. Завършвам с стиха, не знам по стечение на обстоятелствата ли, аз вярвам, че не. Завършвам с стиха в книгата на Пророк Еремия, 15 глава, 16 стих. Това беше стиха, с който нашия старейшина предрожи поздравите за през тази семеца на църквата. Не Спомните ли си какво гласеше той? Еремия 15 глава, стих 16. Като намерих Твоите думи, изядох ги. И Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с Твоето име Господи Боже на силите. Скъпи вярващи сестри, братя, приятели, младежи, деца, Провокирам ви, предлагам ви, насърчавам ви и се моля наистина тази книга да стане настолна в нашия живот. В нашия личен живот, в нашия семейен живот, в нашия църковен живот. И не само да четем от нея, но да я изядем до такава степен, че Исус Христос да заживее в нашия живот. Амин. като част от нашата благодарност и от нашето хваление към нашия небесен баща. Сега ще имаме възможността да участваме с нашите доброволни дарения. Всеки един от нас, който желая и си е подготвил, ще може да пусне своята лепта, след като дяконите, определени за тази цел, минат поредиците. Ще поканя всички да се изправим, за да пеем за прослава на нашия в небесен баща песента, която ще бъде проектирана тук на стената. Бас пролетни во чи сите скиони От нея бущи вас течи Назвякъде Светната Библия Назвякъде да се чете да с книга Божия Небесни Татко, ние заставаме благодарни при Тебе за това, че Ти си ни показал пътя, по който да вървим Ти си ни разкрил и личността на Исус Христос ти си ни остава и своето слово, което да ни напъства в дни на затруднение, в дни на мрак и на безисходица. Небесни Татко, молим те да отваряш умовете, сърцата ни и очите ни за онова, което четем. И моля ти се, във всеки един момент не се разкривай, за да живеем с Тебе и никога да не се отделяме от Твоята десница. Ние се молим и за тези събрани средства Ти да ги благословиш, те да бъдат използвани по най-добрия начин, за да може още много хора да си докоснат до Твоята истина, до Твоята светлина и до живота, което Ти предлагаш на всеки един от нас. Оставя се в Твоите ръце, като благодарим за всичко онова, което за ти извършиш в живота ни. Амин. Ще завършим нашето богослужение, като изпеем песента «В Тебе сме едно». седнем за лична молитва.